так і оповіданнями про чан, про те, що вони бачили пуб землі в Єрусалимі. Цікавіші уламки давнього боготворення землі та води, що залишились у порівнянні чистому вигляді. Народ, говориться в повір'ї, записаному експедицією Чубинського, має глибоку повагу до землі та зве її матір'ю. Земля – Мати наша, тому що вона годує людей і тварин. Бити по землі палицею без потреби вважають за великий гріх. Клятва землею найстрашніша клятва. При тому звичайно цілують землю, а в деяких місцевостях і з'їдають шматочок землі. Мабуть, останки середньовічних ордалей на доказ своєї правди. Вираз недовір'я, хоч ти землю їж, і тепер дуже часто вживають, а побажання, щоб тебе свята земля не прийняла, є вираз найбільшої ненависті. І навпаки, щоб мав, як свята земля, належить до найкращої доброзичливості. Так само за святу вважають і воду. В неї не можна плювати, спорожнятись тощо. Але, однак, найчастіше вода набирає святих та цілющих якостей тільки тоді, коли вона не почата, не занечищена ще жадним доторканням або коли вона освячена, особливо в певні дні, наприклад, на водохрещі. А в піснях, особливо обрядових, ставиться вимога, щоб вода для ритуального вжитку була невідмінно з трьох або з семи криниць. Тощо. Дуже цікава обставина, що ні в літературі, ані в відомостях, що ми та інші особи їх зібрали, нема найменшої вказівки на якийсь подарунок чи жертву воді. На кшталт, наприклад, тієї грошини, що її поморяни кидають в море, випливаючи з Білого моря в океан. За єдиний, та і то, не дуже переконливий натяк на існування, принаймні в далекому минулому, жертов у воді, можна вважати хіба тільки звичай, що заховався де кидати гроші в криниці, що їх вважають за святі, або в джерела в деяких монастирях. Так само вірування, зв'язані з рослинним світом, мають на Україні характер безперечно пізній. Та дуже часто вони запозичені з Заходу. Все те, що ми знаходимо, наприклад, за осеку, березу, сосну, бузину, ячмінь, горох тощо, витворилось уже під впливом християнських ідей. Сосна – дерево благословенне. Вона завжди зелена, бо її дерево виявилося непридатним на цвяхи для розп'яття Христа. А верба – навпаки, дерево прокляте, бо ж ті цвяхи були саме з неї зроблені. На осиці повісився Іуда, тому її листя без перестанку труситься. Вона наводить жах на все лихе, з неї роблять кілки, що їх вбивають у груди відьмакам, а взагалі ходячим мерцям. Береза зблідла від першого наміру Іуди повіситись на ній. На бузину повішено святу Варвару Великомученицю, і тому в кущах її живуть чорти. До числа вірувань, що зайшли з заходу, належать також відомі оповідання про цвіт папороті про очерет, про чортополох, про макведюк та про багато інших рослин. Слідів давнього шанування дерев та їх культу, здається, на Україні зовсім не заховалось. Хоч історичні відомості дають численні докази того, що вони існували за старих часів. Існували у нас так само, як і у усіх інших славянських народів. За єдині їх пережитки можна ще хіба вважати ритуальне деревце в купальних обрядах та вильце чи гильце у весільних. Та про це скажемо далі.